Kapittel 21 Til slutt la Jehoshaphat seg til hvile hos sine forfedre, og ble begravet hos sine forfedre i Davids Davidsbyen. Og hans sønn Jehoram begynte å regere i hans sted. Og han hade brødre, sønner av Jehoshaphat. Asaria og Jehiel og Zakaria, og Asaria og Mikael og Shefathia. Alle disse var sønner av Jehosafat Israels konge. Derfor ga deres far dem mange gaver i form av sølv og gull og utsøkte ting, og dessuten befestede byer i juda. Men kongedømme ga han til Jehoram, for han var den førsteføtte. Da Jehoram stod fram over sin fars kongedømme, gikk han i gang med å styrke sin stilling, og han drepte derfor alle sine brødre med sverde, og like så noen av Israels fyrster. 32 år gammel var Jehoram da han begynte å regjere og i åtte år regerte han i Jerusalem. Og han vandret på Israels kongers vei, slik som de av Akabs hus hadde gjort, for Akabs datter var blitt hans systru, og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Men Jehova ville ikke ødelegge Davids hus, på grunn av den pakt som han hade sluttet med David, og ettersom han hade sagt at han skulle gi ham og hans sønner en lampe for alltid. I hans dager gjorde Edom opprør mens det var under Judas hånd, og satte så en konge til å regjere over sig. Da dro Jehoram over sammen med sine høvedsmenn, og alle vognene var med ham. Och det skjedde at han brøt opp om natten, og tog til å slå Edomittene som omringet ham og høvedsmennene for vognene. Men Edom har fortsatt sitt opprør mot Judas hånd fram til denne dag. Det var da, på samme tid, at Libna begynte å gjøre opprør mens de var under hans hånd, fordi han hadde forlatt Jehova, sine forfedres Gud. Han hadde også laget offerhaver på fjellene i Juda, for å få Jerusalems innbyggere til å ha umoralsk omgang, og for å føre Juda på avveier. Til slutt kom den skrivelse til ham fra profeten Elia, og den lød, «Dette er hva Jehova, din forfader Davids Gud, har sagt.» Fordi du ikke har vandret på din far i Horsafats veier, eller på Asas, Judas konges veier, men du vandrer på Israels konges veier, og får Juda og Jerusalems innbyggere til å ha umoralsk omgang, på samme måte som Akabs hus fikk folk til å ha umoralsk omgang, og du til og med har drept dine egne brødre, din fars husstand, som var bedre enn du. Se. Derfor tilføer Jehova ditt folk og dine søner og dine hystruer og all din enddom et harslag. Och du vil bli rammet av mange sykdomer, av sykdom i dine involller, inntil dine indålllder kommer ut på grund av sykdommen, som varer ved dag etterdag. Derme ikggget Jehova onnden tilfylistene og de araberne som bodde væ si av vt mot til horam. Och de drog optil ljuda å rentkte inne i landet, og førte bort alle eiendeler som fantes i kongens hus, og også hans sønner og hans hustruer, og det ble ingen sønn tilbake hos ham, unntatt Jehoakas, hans yngste sønn. Og etter allt dette plaget Jehova ham med en uheldbredelig sykdom i hans innvoller. Og det skjedde i de dagene som fulgte, ja da et tidsrom av to hele år var gått, at hans innvoller kom ut under hans sykdom, og etter hvert døde han i sine alvorlige sykdommer. Vans hans folk laget ikke noen begravelsesbrenning for ham, lik begravelsesbrenningen for hans forfedre. 32 år gammel var han da han begynte å regere, og i 8 år regerte han i Jerusalem. Til slutt gikk han bort uten å være ønsket. Og de begravet ham i Davidsbyen, men ikke i kongenes gravsteder.